بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى مدين أجمعين و تير درس كمانغو تاسي نقشي بمخباني يدي سمندارونا ببارك خبره وكوالا شلوية سمندارونا آغا شولا وچا الاجير كرده دا كوم كوم دي بيام وارا سمندارونا وپی جاندل ش دا دي بيام خلجونا وپی جاندل ش دا دي او د دوه په اهمیت باندې یو ملګختصه غوښه خبرو کوله اوس راځي ورونو د دې وچه په باریک خبرو کوو موږ ویلای کنو چې زمکه دوبر خو بو په ده او یو برخه وچه ده دا چې کومه وچه د نقشې په مخ باندې تاسو استحقاري دا رنگين رنگين زایونه د ټوله وچه ده دا په پینځو لو یو یا پینځو لو یو وچه باندې ویشل شوه ده پینځو لو یو بر خو ده پینځو لو یو چې څوګه تردیوم لګ زیات لوی و چې بولې زکه ځینې ځایونه د سدي چې څوکي ورکه یو برابرزم محاسبه نه غنی او څوکي نه غنی څنګه نه غنی اده وجه نه شو یال انسانان نه وسیږي کشته زرات نشته ده زنده مخلوقات هم کې نه وسیږي نو بنا نه ډیر د اهمیت وړ نه در سره یې ساحه خدای په پنځل لوی و چې د چې دلته کې انسانان وسیږي نو داسمه کړه چې دا په پنځل باندې تقسیم شوې ده تر ټولو او مهمه چې چده ا هغه د آسیال ل د آسیال ل چې تا دل ته لما سرهګوري چې لم ځای چې زه د لګې تیراه دا د آسیار لې وچه دا د هن مامخن د دی ز نه شروعکې او همدسې بیرته تا سره شه مالزی او د اندونیزییا خواته او د او اندونزییا دا په کراګ او بیا دا سر دا فیلیپین په کراګ بیا د جاپان کراګ کې د کوریگانی دا په ک او بیا طول دا روسییا فکرآگیر که ها رازی دلته بیرته روسییا باندې راتاو شي د اورال د غړونو د زنګلون په دی شي او بیرته بیا د د دا قزاقستان او یو د د ترکیه خوته د سپین د تورې بهيري د د ترکیه هم داسې فکرآگیر که ترکه د ترکیه د د خر یو څه برخه د خوته اروپا کده او تر دې مرمرې تیر شوې دی برکه به اورس خبر درته کوم بیا تم داسې راشه داسې راوزه د سری ته سری بهیرې تراشي پس سری بهیره کې د سیمز کانال باندې دم درته روان دلته یو کانال او بیرته داسې د غادن د خلیج باندې دلته راوځي او بیرته داسې د هندستان د یو دلته راوځي نو داسې مې ورې بیا تاسو و دا ټول آسیا شو دا د آسیا لوی وچه دا تر ټول دا دې اسيا لوی وچ دا او دا دې اسيا لوی وچ د دې حدود یا حدود اربای یا څلور خواوی کمی دي ده بحر القاهل یا او غرب طرف ته څه ده اروپا پرته ده اروپا پرته ده او سپینه پرته ده یا د مدیتراني ده او طرف بحر هند پروت دی او شمال شمالی من منځنۍ بحر د روسيې لویه برخه د اسيا کې راځي خدا چې روسان د دی دین په لحاظ باندې د فرهنګ په لحاظ باندې د ژبې په لحاظ باندې اروپایان دي مسيحيان دي نو د روسیه سړي ته داسې حال لکه 12 فاروپا کې پروت دي داسې حال چې د روسيې لګه برخه هغه مرکزی او کم ځای کې دوی پایتخت ده خلق دي محمد او همدغه کارونه د نړۍ رښتیا هم په اروپا کې پرته ده او نور د خطه د لوی سیمه ټوله د آسیا کې پرته ده نو د غلوه و چې شته حدود اربای د چې شرق ته بحر الکاهل پرته ده او غرب ته افریقا او اروپا او مدیترانه پرته ده او شمال ته شمالي منجمد بحر پرته ده او جنوب ته بحر هند ده نو دا سیمه ټوله د څه شیدا آسیا ده د دې آسیا لوی دویما و چې چې دا غا دمر لوی نه د مساحت په لحاظ باندې بلکه څومره چې د خپله اهمیت په لحاظ باندې بیا ډیره مهمه سیمه ده هغه اروپا ده د ګور دا ورو ورو مملکتونه د تلخ خارج د یو یو ګوتا زېدی دغه د دې ځنه د روسیا یو لوی برخه د پکرافل ده او بيادي خو د دې سيته شمالي اروپا وای او دې ته مرکزی اروپا ورته وای د الله دې خو د اروپا وای او دې خو دا فرانس او اسپانیا او پرتګال او داسې مې دوته بیا غربي اروپا ورته وایي دي هغه شامل باندې دي برتانیې په شامل باندې دي دا د غسیمه چې دا کم زنه ده او داسې ما اروپا د دې څلور حدود اربایي دادي چې شرق ته آسیا پرته ده غرب ته بحر اطلس پرته ده شمال ته شمالی منجمت بحر پرته ده او جنوب ته مدیتراني سمندر او بیا ورپسې افریقا پرته متوجه یې چې کچوک پخته ندرو کی چارو په کم ځای کې دغه نقشه به تاسو پزینئ چې مستحضر ای چې شمال ته شمالي منجمید بحر پروت ده جنوب ته د مدیتراني سمندر پروت او افریقا پروت ده شرق ته آسیا پروت غرب ته بحر اطلس پروت ده درېما لوی او څورونو دغه دی انګور دی وږي په شکل باندې شته دی انګور دی وخی په شکل یا داسې دی موټی په شکل باندې شته داې د مدیتری د غاالوېین را نیوللی او به د سختته راغلی دا ټول افیقا ده د یوه جززیره غون وله د خوا دا د مدیرانې سمندار پروت ده د خوا بحری اطلس پرو ده د خواې بحری هم پرو ده او دی خوا سره بحره پرته ده نو دا ټول لهارې یخوانه اوعبور را ګیر ده. یو براعظم ده یو ل یچ ده مملکهتون ډیر دی دی ټوله ته افیقا وله دغه مدغشقر په شمول باندې يم مدغشقر چورته لیکه ربي دغه په شمول باندې ځکه دا هم د دې برخه د یو وخت د پوه چور سره نه کته دا چې د یو بو ست هجیګ شونه نه به لغکاری نو دا کوم بر اعظم شو دا افریقا شو د افریقا حدود یې 4 یا تلور خواوي دای کم دي شرق ته سر بهيره او ده غرب ته بحر اتلاس پروت ده ته مدیترانه پرتا دې مادي ترانه د سمندر پر اوغدا یا سپینه بحیره چورته وېدا پر اوغدا او جنوب ته دې دې دې لګ وروسته وران دی به جنوبي منجمه بهر پر اوغدا دې منځ کې د دې بهره هند د بهره اتلس د یو سره وصل شوی دا زیات او دې ترشابه جنوبي منجمه د بهر نه دا څو بر درې بر اعظم شه آسیا او اروپا د وا افریقا درې څلورم بر اعظم چې دی ورونو امریکه دا کدا ټوله یو حساب کو او جنوبي ټوله یو حساب کو نو دا بیا کي یو حساب کو نو دا بیا سلورم برازن کی او کدا دو بیل نو او پنځم بریازن کی دا امریکا ګونی کوم دا دا د کاناډا هم پکې ده دا, دا الاسکا هم پکې ده طرق خپل امریکاد دې امریکام متحده ایالات ورثوي د دې کمی شری جمهور اوباما دې مخکې بوش وکړه دغه دغه د هم دې برخه ده د الاسکا ورثوي د ګور دې لوې سیمه ده د اوله روسیا وه د دلته دې تابع وه د روسانو د وخت په امریکانو باندې خرڅه کړ زکه روسان دې دي دین لریوه د روسانو په تخ تلته د او دا الاسکا د دې ماسکاون تر غځا پر پرزرګون کیلومتر او بیا په دې منځ کې سمندر پروت و دلته په دې منځ کې سمندر دی د امریکا سره دا په اوچکه کې وصل و د روسي سره دا په اوچکه کې وصل نه و نو بیا روسان ته دا بیفایده وندې و د دې بخर्चे کې امریکایان واخلې دلته دا خپل ولایت کړه یو بل ولایتونه جوړ نو دا د الاسکا ولایت په د امریکا یو برخه و او چې باندې لار نه لري انده سمندر باندې ورځي او په چې باندې لار ورغلی د کانادا توځم کانادا نه به نورې امریکا سره د او د لارې نه د وې سره نه دا امریکا بیا دوه یو شمال خواته شته هغه ته شمالي امریکا وای او جنوب خواته جنوبي امریکا وای شمال خواته به شمالي امریکا چې ورته ګوري نو په دې کې بیا کانادا ده او خپل امریکا ده او مكسيكو هم ور سره به شامل ده دا مكسیکیا مكسيكو چې دا هم شامل ده دا رسیمه دا شداوه دونالد ترامپ چې غواړي د امریکا جمهوریت هغه وایي چې دا د مکزیکو د مکزیکو شته د یو به برغوله غونډه وطن دا به سرپوهه غونډه وطن دا قاچاقچان پکې ډیر دي او د دې ځنډه داسې په زرګون نه بلکې په خلک غیر قانونی امریکا ته ور داخلي هغه اجازه په دې ځبه نه زر کیلومتر دیوال جوړو ما زر کیلومتر به جوړو مشه امریکا او مکزیکو دا سره بیل شته بس دې خیالات د کانو په دې باندې د خلکو افراطي امریکایانو توجوه انترجلوي چې ګوئي تاسو وطن ته تا غیر قانوني خلک راوړم دا به زړه نه یې ساره ومه اته دې په دې رضايي نه کېداسې چې په کوم ځای کې مثلا بندونه دي په کوم ځای کې امریکایانو پیری دي مثلا پارتو کنه دي او دي, دي خلک به الت تونلو نه وستري په ځمک کې نه دې زورنن ولیا ختوازې د قشاق یې وویل دنیا دې الت یې ویل امریکاتو دې کناډا ته دا ښاڅاخ ولرم د یو ښونه ورزی وو دا بیا جنوبي امریکا ده د جنوبي امریکا شته د د شمالي امریکا په نسبت اهم وړه ده او هم بک مملکتونه ډېر دي دی. دا په ډېرو مملکتونو باندې وشال شوی ده برازیل ده بکی بولیو ده بکی ارجنټاین ده بکی د غاړه ګور د وګدا د پارارس پاراز ده د چیلی ده بکی پیرو ده بکی کولمبیا ده بکی وینزویلا ده بکی پاراګوای آه, نورم وعلا وعلا. دا. دا وعلا وعلا نور هم ډیر مل لکهتون داسې وواړهواړه دغه منځنه دغ ځای ګوری بیا یو نه وواړو ړه نور ملتونونهدي د د شمالی امریکا او د جنوبی امریکا ترمنز دلته بیا تااس ور یوه جززییرره د کیبا جززیره د د کیبا جززیره بیا د ونتن ناممو ووررکې د د سامانانو بندیانې چېور وستلی دا د بدبختان امریککانو دلته بندیان کل کیبا ک نو دلته واړ واړمونملتون ی اوسو نه دي خدا ټول سره جامع کله ټول امریکا یو وګنی نو دابیا سروارم او که شمالی بیل او جنوبی به لو وګنی او پینزام برابر اعظم شي حدود څه شي حدود د دې چې شرق ته بحر اتلاس پروت دی غرب ته بحر الکاهل پروت دی شمال ته شمالي منجمید بحر پروت او جنوب ته جنوبي منجمید بحر چالو یا پینځش وکنه شپاګم بر اعظم یا ووم بر اعظم اټمه تاسو په پینځلو یو څو برخو وشل اول آسیا دویم اروپا دریم افریقا سلورم امریکا او پنځمه استرالیا په داسې چې د امریکا غني دوی مبي استرالیا ور سره شپګم غنل کېږي په داسې کې بیا وویل د استرالیا د موقیت په لحاظ باندې په شرخ کې ده. دغ د شرخ دي. دي دا دا دي. دي هم په لا شخ کې د شرقی مملکهونونه د کو د شرخ ملتونونه دي د دو نام نور هم شاررقته ده خ دا چې پر ک اروپایان اوغربیان دي دا نه کړی دوی د پاتشای نظام حکومت او فرهګ او دینه او تمدنه او اخلاق او اقتصاد کې د دوی چ دغه ځای ک چې خلک پهسترلیا کې ودان دي دا دغه اروپایان او دغه خلک راغلی خصوص د اروپایان دا <سؤال> سره غلی دي بس په سمندر کې امریکایان او مثلا اندس په بهرالکاهل کې یا د آسیا له خوا نه راتل یا روپایان په داسر په بهریا اتلسه او بهر هند او بیا بهرکاهل دتل دوی د سیاحتونو ډیر کول نو به نه تولد چې ولوی اس جزیره پرته د لوی دنیا پرته او د چاننده څوک به نه شته دا شاوادانه کړی نه ده بس نو به دا روپایان سره غل راغنه او په بل اخر دا اهم یو قاره یا یو بر دی هم هم هم او هم یو مملکت دی هم به مملکت یو دی دا ټول بر هم یو مملکت دی او هم یو بر اعظم دی او د دې د ودانولو یعنی د انسانانو د مشتیدلو ورکه لږ وخت کیږي ډیر وخت نه کیږي تاسو دو د دوو سعودي مو سعودي کلو نه بلکې تر دې هم لا لږ نه دون وخت حتی چې دې په ودانولو کې هغه وخت موټر نه و جوړ شوی هغه وخت ورګاډي نه و هغه وخت کی تیار په ودانولو کې د افغانانو ډیر کار خستل تاسو د افغانانو نڅنګ کار ختل شوی دی افغانانو داس ماسره څاکسون او یو حکم پیدا کړی و انټرنیټ می ډاونلود کړو کله چې دلته روپایانو د استرالیا و دانوله نو د انګریزان امپراتوری په دې سیمه باندې هم قائم و په افغانستان او هندو په دې سیمه باندې هم د انګریزان امپراتوري و به د انګریزان چې په دې ځابه نه حکیمیت لرو دغه روپایان هم انګریزان و دوی دلته د استرالیا هم ا بدو وغختل مګیا د پښتونوس څه شې د لوډي او خان درول دل. ریځ د لوډل دل؟ او <مليك> خبا او خبا پېژنې <پيجنه> شتوربان او <وخبا> خپېژنې <جنه> شتور کمل جمل دوی <مليك> <مليك> او خان دې درول ودل به دیو خانو باندې به دوی بارکشي کول د کراچۍ نه سامان بار ک بخاراته وې چې د بخارانه بار ک سنتر ته وېسه د لوی لوی په او باندې ته قافله بهوري دي چين مثلا ایران ته ويسه ایران نه چين ته ويسه دي هند بوخارا ته ويسه دي بوخارا نه هند ته ويسه دي ایران نه مثلا هند تراله دي هند نه ایران د لوی لوی قافله د برکشي به کوله پڅ شي باندې په وخان باندې انګريزان چې وویل چې پديځي کې دا نه وې وطن دي د لپاره پيدا شو نو تر دې غالو فورې خو بدوي راغل کشته یې کې سمندر کې وراله په چکه کله به ساحلونه ورکته شول کشته نه نو بیا خنه موټر و نه ورگاډې و او نه تهره نه دا یان جوړ شو نتهشااف شو نلارري د نوگانو او دا ړ شو بیا چل وکه د دی په سګونو سلګونو افغانې پختانو داله وخانو سره بار راې چ هلته مزي ته پیدا شو ده زګر دستته مضورې کرایه کش ده دا د ان سره بوت په سلګونو سلګونو د زن سره بتلل او په زګونو وخان د ځان سره بوتله بیا به دوی هلته باک کوله وخت بیا چې اوبان تیر شو, شو دوی پ خپله محل ته سره کورونه جوړل د م وط سسیدون ک شو خو بیا مسلمان هم او من ب هم کوئ عادت ب هم کوو جام ب خلی بیا دا د سر نلی چې پینګې شو مډگانان شو دوی بیا فات شو مره شوه د اولای چ رالو شو د اولا بیا د اروپان هم سره ی اوزای رالووی شو خو بیا نوونه پلرونو اووربانې کې چوک سلمانوو حد څوک محمدو وکې او بل اسلامی نوې در لدو خی خان تکې بعزان سره کارهوه ځکه پلان خام. مختانوخه خان ته کې دې د دې کانو خان او غستانې خان او د خانان به کې بیا د روپان شراغه لودي به د انګلیزيخه خو خې نهسته کنه کیچ تلففس کې ها هغه د سي جي توارته یو شینې کې هغه د شې تلففس کې نو د خان په ځای د دې تکان ویل <سؤال> خان بس دا یو خانان غنل بیا خان دویم نسل د دې خانان چې دم وفات شو دا دریم نسرن بیا اولادونه د اروپا سره یو ځای رالو شو امهغه مکتبونه دوی ملي مغه سره رالو شو مغه شو مغه یې تمدن شو بس یو د خپل نو په اخر کان لیک سره مستر جوزف کان مستر سٹیفن کان بس نو به سره بدل شو خلک به یې شو منحل شو په امریکا لیک خلک دا اروپا په باندې ډیر شو منبر مسجد مولا دعوت دا نو اغه اول نسل لار ختم شو دویم نسل ختم شو دریم نسل اروپאי رنگ وافسته او دا اروپایان چې اوس ګوري دا زه وګونو نه بلکې په لکونو مهاجر چې مانی په لکونو مهاجر مانی خپل زندگی الت تنګوي خدوې دا اوس روان دي دا په دې خاطر باندې شوی دا خلک اسم دې ما مقصد ده چې په دې کې منغه خلق پیدا کړو دی کافر کو دلته بزاین او تورکو دا اول نسل به و سټینګ دویم نسل بل خراب درې نسل لیس نه دې مګ دي, دي, دي التبام خپل نش نه لټې دلته به ملي لري التبې افغان په حساب نی دلته به د انګریس پاحس د اروپای پاحس باندې وي د امریکاې پاحس باندې اغه نشنلټی په میدا به وي او فکر په لحاظ د عقیدې په لحاظ د فرهنګ په د تمدن په لحاظ باندې په وي نو به بي. په داسې مننګ د دوی په توسط باندې لاندې کو دا اوس وګوره دوی د دو نړۍ کسان روزلی په د هجرت په موحد کې افغانستان کې په د کورسونونه کې په د پوتونون دوه خلک ته انګریزی ور د کړی چې کله انګریزانان امریکان راغل د هر دو ک د دری ک للس کسیې سره یو دو پ ترجمان پ پیدا شو. کللی د ترجمانو د کمبوت سره دوی م نه شو. چرته د تجممانانو د پاره پوانتون جوړ نه ک چېر د ا کارمیور ته جوړه نهلوتیار نخ په زرگونو زرگونونه ورته پ شو دا څوخت تربی د پاغ وخت چې به پخواوره شا خواته کوه نور ای کې معجر میشتلو او هلته دوی د انګریزي شي به کورسونه جوړ کړی وایي اي ار سي کورسونه او هغه په زرګونو زرګونو افغانان روزلی او په انګریزي باندې بیا دغه غوړي لپاره په کار شو ورته شکل له دوی راغلو ستایلو ټنګونه راخته شو کټار ورته ولالو ترجمانان زوان ترجمان زور ترجمان جلای ترجمان الک ترجمان کوند ترجمان پیغله ترجمان اوزبک ترجمان پښتون هزاره ترجمان بلوس ترجمان اوزبک ترجمان ترکمن ترجمان د ټول نقد ولاو په 2 ډالر ورکول او غی لارو او غو خبرې ورکو دی نو په دغه ډول باندې دوی دا اوس چې د مهاجرین منی او التیغيغه ورته خلاصه کړي ده چې د افغانانو چ روان دي شوې ده ځ قبول شو مزوي می قبول شو لور می قبول شو سخت ډیر خوشاله ورته یو ورځ یو څوک ووایي چې ما ته چا ویلې چې فلانی زوی ليګل ا دی او اروپا ته او بیا دلته چې قبول شي الته تاسو ختمونو کوي د قران شداي په اروپا کې قبول شي مولخه قبله په اروپا باندې او ختمونه دی قران ورمسکه دی انجیل ختم څه کوو چې قبول شي قران خو به زان تر راکښ کوي بهرته قران خو به مزیت تر ولي محراب ته راولي خپل کلی ولسته راولي قوم ته راولي سجده او مسلمانی ته راولي کې قبولای په اروپایی باندې او ختمونه دی قران ورمسکه دی تورات او دی انجیل او دی زبور ختم څه کوو چې تا زړه په یخ شي و دی غلطه رنگ ورسره یو شي نو دا دغه څه کس ده ما یوازې په مجلکیو حساب واستله یو مسلمانو اغ خپل مسلمانۍ باندې غیرت کا او نبي امریکایانو ته ویل چې تاسو دلته راشي تاسو د منګل کېږئ ادمان په لار باندې ځي اغ مسلمانان ته ویل نو دما پنځه دیر سکاله شو چې زه راغلم په امریکا کې واسيږم خو ته وسې په ارزومه مسلمانان یو خپل منځم کومه او خپل دین ته وفاداری عملرم اغه امریکایو ورته وایي دا څه مشكله نه ده اغه وته لي څنګه مشكله دما ته نه پکار دی ما یتابه چن کړی تداړت چې بچیان د کم مکتب کې درس د بچیانو لباس څه دی دا وې څو منځونه کوي او ځکه څو کره ته غوي د تا دي بچیانو د ما دي بچیانو فرق راوخایي چې ما دي بچیانو تا دي بچیان ترمن څونو فرق دی یو څه ته یو د اسکا له تیر کړی یو لاس کله ونور ان تی کې بل اس ب عمره لاړ بشي د د تیر کړی دی شپته کلنشم یو لاس بنور می ځتی به عمره ختم بش د ما دي برته بچیانو مسيانو کړو سهم بسان دغه د لاس نه دی خنچ نو دلتا دا وستر لريکي د افغانانو نه پاغوشت هم کار وختله شو دوه يم دلتا استعمال شو له او او بیا ورسو نه خنم ورکه شو دسي دی په هايسبانه دی ټوله په هايسبانه خپل وجود نه ساتل شو مون شو په دغه روپایانو کې دوه مستریان و ګرځیدل او وسه څنګه نه ده پاتې کله یو نیم زاخیر ته یو کس داس پیدا شه د نن په کې ځان سره کام نکلي او نور. دي دي دي دي. نو نه پښتو نه مسلماناني نه افغانۍ ته د شيانو نه چې اړیکتا ورسره نه لري د دیني بيخي بل شي ودی نو استرليت دا شپګم بر اعظم شو ومن بر اعظم دلته وویل دکم ځکه چې وسب دي نقشه باندې اقیانوس منجمید جنوبی لیکلای دی دغه اقیانوس منجمید جنوبی شاته دلته وویل دغه بیرخونه د مملکتونو نه کی اور باندې غلی د دې شاته تا دلته تاسو کله اروغه نقشه ګوري دلته به یو سپین ټاپو و دومره زيبه ده یو اوسپین ټاپو بېداسه دا را سپین ټاپو چې دا, دا هم یو سړی اعظم دی یو ووچه ده ټوله کنگل ده کې غرونه دي کې دشتونه دي کې سمندونه دي داتول او اور باندې پوښلې دي او امره کانګل د تقسیم چې قطب شمال کانګل داسې دا قطب جنوب هم کانګل خداه قطب جنوب کې چې دا کوم سیمه ده دغه پراخه ده او دغه روپایانو هله د ځند لپاره تقسیم کړم دا ځین مخم به باندې کړی ځینې ځینې وسم داسې چې بخوند پاتي نور دوی نیولې د هر څاغ خپل بیرغ هله په دراو له ځکل چې ونم سفرم کئ ی تروازه د کشټین لري تروازه د تیاری لري یل کېफार او هتا چې نور تاریخ د لو غټه تیاری هم ورزي هله کېنی د 207 لپاره ز د تحقیقاتي تجربې مجروبه کوي کوم تمرین عملی ځان سره وړي اکثر مکسون نخلي بیر ترازی او تشکله انټرنیټ ته د انټراکتیکا نوم ورکړی انټراکتیکا نو بیا تاسو د ځای را نیول دلته چې انسانی څومره فعالیتونه ممکن د یادسته درخيله نو لوی او شڅوشوي و دینځ په کې مشهور دي او سپګما په کې هغه د امریکا ورته دوه کانه جنوبی امریکا ورته بیل وګڼه او و بیا انټرایک چې سپور انسانان په دایمشه کل نو وسی کله د اوڅو محدو سااتونه لپاره ورشه کله یو ور په چې تیره کې بیا بیرته را شي خو د اودو انکان ته چې هوا ډیره سړه ده کانګل د انسانانته گزاره نه شي کولی کښو زرات وررکې نه کېږيتهدوخوا شته د و کې د خوونه وررکې نکر ل کې ننشې کېږي نو ځکه د اوس دپارهغ د اودو وړه نه ده نو په دویم قدم کې د د نقشه د وجه الپیجاندون اورست بیا اسلامی مملکتون او د اسلام مملکتون اهنیمت در ته بیاناوما لقب بر تفریبو کو انو صلاۃ یا یود بارک خبرو کو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الا اله الا انت استغفرك واتوب اليك